سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا يَا رَسُولَ اللهِ اللَّهُمَّ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَآتِ الذَّقْرَبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وكان الشيطان لربه كفورا وان ما تعرضا عنه مبتغى رحمه من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا صلى الله عليه الله سمي الله سمي الله Daj bližnijem svome pravu njegovo, i siromahu, i putniku namjerniju, ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braća šetanova, a šetan je gospodaru svome nezahvalan. A ako moraš da od njih glavu okreneš, jer i sam od gospodara svoga milost tražiš i njoj se nadaš, onda im bar koju lijepu riječ reci. Ne drži ruku svoju stisnutu, ani posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao. Gospodar tvoj pruža obilnu obskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove svoje. Istinu je reka uzvišeni Allah. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, ala jamia ina abaihi, wa nusallimu ala khatimi al-anbijai wa sejidi al-mursarim, Seyyidina ve nebihina Muhammed el-Saliq, il-Vadil-Ameen, ve ala alihi ve sahbihi acma'in. Allahumme la ilma lana illa ma'allemtena, inneke entel alimul hakeem. Allahumme allimna ma'yanfavna wa'anfa'na bima'allemtena, vazirna ilman ya'alim. Allahumme kema ahsanta khalqana, fa ahsin illa huma khuluqana, ya dal jalalu ve l'ikram. Zahu ala gragum, gospodaruna negovim, Salavat i salam donosimo na posljednje poslanika i pečata svih hervjesnika Mohameda, njegovu učasno porodicu, plemente Ashave. Gospodar, u naš počasti nas korisnim znanjem i počasti nas da se na najbolji mogući način koristimo onim znanjem kojome se nas ti povučio. naki onako kako si nas učinio fizičkim, lijepim učini nas lijepim u našem ponašanju. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas počasti džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. I začuva nas gospodar vatri i svakoga dijela koje približava vatri. Draga braćo i poštovane sestre, hvala gospodaru. Mi smo gotovo na savom kraju knjige o Tejemu u kojoj imam Buharija spomenu hadise Bože i poslanih, koji govore o Tejemu prije nego što uđemo u sami hadizi u samu temu koju ćemo ko Bogdan danas izlagati podsjećanja radi ne bih gospodar dao da preispitujemo svoj odnos prema imetku i prema onome što nam je gospodar dao samo da i vas sebe opomenem i upozorim na upravo na ovaj kuranski ajed kojeg je naš Ahba pručio kaže gospodar rine, zaista oni koji raspaju svoj imetak raspaju od onoga što im gospodar daje oni su, kaže, braća šetana nema gorije kategorije nego da budeš brat sa onim koji se nikada Allahu neće vratiti ni pokajanjem ni tako da iblislane tulaj ali njegova vojska šetan jedina kategorija za koju gospodar, evo u odnosu prema i imetku preispitivati svoj odnos prema onome što nam je Allah dao kaže, zaista su oni koji raspaju svoje imetke braća šeitanom. A glavna karakteristika šetana u odnosu prema gospodaru jeste da je nezahvalan Allaho Đalešanu. I kada imetak koji tebi i meni dođe, ako Bog dana halal način, kada se prema njemu ne odnosimo kako treba, dovodimo sebe prvu u poziciju da budemo braća šeitanom, a onda da upadnimo, jer svojim ponašanjem smo radili ono sa čime gospodar nije nije zadovoljen ili da u konačnici Allah nas od toga sačuvao da budemo onih koji su nezahvalni Gospadu. Iako se sjećate, prilično davno sam spominjao razgovor između onog pobožnjaka, Ibrahima i Benjedema, jednog čovjeka koji je došao i pitao, kaže, "Mogla ja kaže Cint grije kaže njemu. Ibrahim i Benjedem može, al nemo jest od onoga što ti Allah dao." Pa kaže kako će Tada mu je Ibrahim Ibn Edhem rekao, zar te nije stid, jedeš od onoga što ti je gospodar dao, a njemu činiš grije. Pa dalje ovaj nastavlja, kaže, idem još, idem još pouči Pa kaže mu, Ibrahim Ibn Edhem, ako ćeš već Allahu neposlušan bit, onda nemoj živjeti tu njegovoj zemlji na njegovoj zemlji. Pa kaže, kako bole kad je sve što ima, Allahovo stvara. Pa kaže, zar te nije stid, zar te nije stid da živiš na Allahovoj zemlji? jedeš njegovu obskrbu a da si njemu njemu ne zahvala. I kaže, onda mu je rekao i među zadnjim stvarima koje mu je preporučio, kaže sutra kada melek smrti dođe, ti njemu reci al ja nećeš to bum tedi. Pa kaže kako to, ne može nikakvo ni kad mu eđal njegov dođe, kad mu trenutak smrti dođe, u prvom danu njegovog života, u 101. godini njegovog života. Ne, nema wala ayu akhira Allah nafsa idha jaa Allah nikom ne daje Odgodu kada dođe taj trenutak presedjeni. Kaže, kad ti melek smrti dođe, ti njemu reci, de malo, neću ja sad još da idem. Kaže, ko ne može to, Ibrahime, kaže, ne može, kada melek smrti dođe, svako od nas mora svome gospodari poći. Kaže, njemu Ibrahime i Benedem, kaže, zar te onda nije stid da živiš na njegovoj zemlji, da jedeš od onoga što ti on daje, i njemu se vraćaš, ne u trenutku kojeg ti odabereš, nego u trenutku kada Allah odredje kaže i da onda njemu ne poslušam. Draga vraćo i sestre, u ovom prvom dijelu hoću da vam skrenem pažnju da sve što nam se desi lijepo u životu, zapamtite da je dar gospodara. Sve što imamo problema, iskušenja, nedača, bez obzira kako se radimo, između dvoje, ili je zbog naše grijeha kojeg smo učinili, ili je zbog čišćenja i podizanja deređa. Sve što se dešava Kaže i Gospodar u Kur'ani Kerimu: "Ma asabake min hasanatin famin Allah." O Muhammede, sve što te zadesi od dobra, to se na sve nas odnosi. To ti je dar od Allaha. "Wa ma asabake min sayyatin famin nafsik." A svaki problem, neđača, musiba, to je tebi od tebi. I zbog toga uvijek preispitujte sebe. Kada naiđeš na problem preispituj sebe. Jer na sebi imaš utjecaj, možeš sebe promijeniti. Možeš vidjeti u kojoj tašici si možda pogriješio, gdje si krivo skrenuo, pa se vratiti na pravi put. Kaže Hazreti Abdullah ibn Mubarak, i time ću završiti ovaj uvod, nisam nikada, ma sajtu Allahe ma sijetan, nisam nikada Allahu jedan ma sijetu činio, jednu neposlušnost činio, illa raeitu athara zalik, a da nisam vidio trak toga, ala nefsi na sebi. Nekad se čini, hvala Allahu sve dobro ide, al Soko drugo jutro prespavaš saba. Tut je trag tvoga grija. Nosi ti je slas kad uzmeš musaf da učiš je. Nema slas da odeš do mezalja da pručiš dovu za te ljude koji su ti možda roditelji već ili deda ili dana. Nemaš slas da odeš bratu uz Janet kad je u bolnici ili sestri. Kaže nisam Allahu neposlušan, bio ni jednom a da nisam video trag toga na sebi ili na svojoj porodici. Evo Allah ehl. O u alat dabeti ili na onome što mi Allah dao kuću i prevozna sredstva sve što imam. I to je Allahova milost. Ona je koga gospodar voli onga upomeni na njegovne poslove. I kada te gospodara upomeni, odmah se prisjeti u kojem sam trenutku napravio pogrešan potez. Koji je moj? Jel možda nisam prema roditeljima dobar, jel nisam prema bračnom drugu dobar, jer nisam dobar prema onim ljudima kojima je Allah povjerio može efraispitivati sebe jer braće i sestre šejtan nad nama nema vlast koju mi imamo sami nad sobom on će na sudnjem dan kazati vi to dobro znate kada se sve završi kafealatul umni walumun fusak ja vas ničim kažem nisam mogu ga oprisil vi sami sebe krivte, nemojte meni kriv ja sam vas pozivao i suština našeg života je da se odazovijemo rahmanu a da pobjegnemo od šeitana. da se odazovimo Allahu milostivom a da pobjegnemo od šejtana koji je koji je njemu ne poslušao. Na samom početku, kao što smo običajali, proučimo Fatibu, ili se sjetimo Dovom imama Buharijeći u hadijsku zvirku, čitamo Rida ila ila ila Fatih. Osmo poglavlje u knjizi o tajemum, babu Tejemum je Lorbe. Kaže, poglavlje, Tejemum je jedan udarac, doslovno jedno potiran, i vi znate, kod uzimanja tejemuma da je dovon jednom po zemlji udarit u čistu zemlju zatim zatim potrat lice i ruke i time na taj način je čovjek uzeo tejem Hadisana Muhammed ibn Salam prenio nam je Muhammed ibn Salam قال أخبرنا أبو معاوية العامش عن شقيق prenio nam je od Abu Muaviye od Ameša od Šakik Šakiki je rekao, iz generacije Tabina Kuntu djalisan ma Abdullah wa Abi Musa al-Ash'ari kaževa Tabin I od otprilike uvijek što vi vidite, subhanallahu, to nas kažu ima plemenita žica u insan. Kad vidite da je neko da režljiv, Allah dragi, tako da nije da je vjerovatno u svom društvu tokom odrastanja, tokom sazrivanja imo da režljiv Kad vidite nekoga da, da, da zna da se ponaša, znaj da iz njegovog ambijenta neko je znao se ponašati. Ova generacija tabiina, to je generacija koja je bila uz ashabe Rasulallahu sallallahu alim, I za njih Božki poslanik, salallahu alayhi kaže najbolja je moja generacija, dakle, ashabi. Zatim oni iza zatim oni iza A nakon toga će se laž proširiti. I što je zanimljivo, Resulullah, salallahu alayhi veusallam, kaže da će doći, kaže, ljudi koji će se puno zaklinjati i svjedočiti čak i kad se od njih to ne traži. Gledajte danas. Ljudi o svemu hoće da pričaju. A svaka tva izjava je neka forma svjedočanstva o ljudima ili dobro ili zlo. Ovaj šakih, kaže, sjedio sam sa Abdullahom, jebom usom, sa zhabima sjedio. I uvijek, ne morate pričati, i to pod, podcrtavam, ne moraš mi govorit kakav si, nemoj mi sebi definizati. Reci mi s kim si danas sjedio, ali svojim izborom, nekada ne možeš birat, Allah te tako ostavi, u ambijent radi s nekim čovjekom. Ne to, nego izbor, koji je tvoj izbor danas bio, s kim ćeš popit kao, s kim ćeš promohabitit. Ako je ta osoba na namazu, nemo, nemo, nema potrebe da mi više govoriš. Znači, odabirješ ljude koji dijele tvoje vrijednosti. Samo gledaj kakvo je društvo, da će ti biti. Ako sada nisi, bičeš ćeš da mjesec, dva ili. Fakale lehu Ebu Musa, pa je Ebu Musa pitao o ovoga oh, Abdullah, lehu ene ređulen eđneve, felem jeđidil ma'e šahra, ema kane je te jeme moju salli, kada bi čovjek kaže bio nečista. Je subhanallahu varij echt najst je onako teška. Ne znate da je Abu Hurere 1. april kišao prema Božjem poslaniku sallallahu alejhi i pobjeguo. Vidi ga Rasulaja, vidi ga da je pobjeguo. Subhanallahu taj stid. Ako ima nešto što vjeru. Kako Boži poslanik sallallahu alejhi vesellem kaže al-haya'u iman Da je stid pola vjere. Ide Abu Hurere i vidi Božjeg poslanika skonis. Skroz se skoni. Kaže, nakon nekog vremena vrati se Ebu Hrede, pita ka Boži poslanik, sallalahu alayhi sallam, Ebu Hrede, idem prema tebi, ti se skloni. Ma moraš se stidjeti se babe i mame, moraš. Kad i se prestaneš stiditi, tad, tada će ti biti neposlušati. Bračnoga druga, trebaš se stid. To je osoba koju ti Allah povjeri. Svoje djece je trebaš se stiditi. Kaže Boži poslanik, ja sam bio džunok panis aftio džunup nečist da izađe pred tebe zato sam rekao va rič neč da je malo težka. kaže božeg poslanik sallallahu alaihi wasallam njemu el mu'minu la yanjas kaže vjernik nikada ne može biti nečist može biti džunup. i zato je postoji razlika jer je i božeg poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da ne može vjernik i vjernica biti nečisti kaže kada bi čovjek bio djunub pa ne nađe vode mjesec dana Hoće li, kaže, uzmat tajemom i klanjati? Sad zamislite, znači 30 dana, ne nađe puta 5, 150 namaza će klanjati sa tajemom. Kaže, fe kejfe tasna'u ne bihadil aja? Šta kažeš ovome kur'anskom ajetu fi suratil ma'ida, u suri ma'ida? Fe lem teđidu ma'em fe tajemamu sa'idan ta'jiba? Kada ne nađete vodi, uzmite tajemom od čistu zemlju. Gospodar nam daje zamjenu, olakšicu nam daje. Kada nemate vodi, slobodno. O čistozemlju uzmete i njom mi možeš klanjati. Faqala Abdullah, pa da Abdullah ukazuje na nešto što smo prošlo i prošlo predavanje spominja. La uruxi lahum fi hada la awshaka idha barada alayhim alma an yatayyam musa'id. Kaže ako tu tako budeš ono općento ljudima govori on. Pa nema vode, šta znači nema vode? Nema vode ovda, ali ima 10 minuta odavdi, na primjer. Kaže, kada bi tako bilo, kaže, ljudi bi onda znali, malo im hladna voda, ne mogu je ugrijati. Ona kaže, on će odmah uzmati jemu. Nije tejemom zamjena kada je hladnija voda, nego je zamjena kada je baš ugrožen život, ugroženo zdrav. I kaže, kultuva in nema ker ihtum hada i dak, subhanallah. I odmah on razumije šta je. Znači, vi ste, kaže, zbog, zbog toga je vama mrsko da se općenito o tom je priča. Kaže, jest Jer ljudi će Nažalost, kada im kažeš nešto, kada im danješ neku informaciju, ljudi će o lahko prihvatiti, isto oko danas. Ljudi čuju, kaže, može se u nekim pravnim školama može se kaže potirati po, ovaj, po čarapam, ima u jednoj pravnoj školi, ali pod određenim uvjetima, ispitao koji su uvjet. Ovdje 90 i neke godine, kad smo razgovarali sa ljudima, suština priče o propisima je bila upravova. Kaže, vi ne znate argumente, vi ne znate hadisa Resulullah o tim temama takomi Allah oni koji danas drugačije praktikuju od većine ljudi u bosni, ni oni ne znaju argument. Da te zdevet postavi. Samo slijede neki drugi ljudi. Nikat vi raskenije. Nauči, hadi is peigambera, nauči pravilo, nauči koji je argument. Reci ja primjenjujem ovo jer sam pročitao, naučio. Odšao kod ulama je upitao, imam takvu i takvu situaciju, da li da uzmam pejemom, da li da potirnem po čarapama, pod kojim uvjetima mogu i tako daj. I zato je, kako Ulema kaže, afetu la ilmi en misjan. Kaže, problem znanja, koji, problem s kojim se znanje suočava, jeste zaborav. I stvarno je to. Allah, te počasti nešto naučiš, nakon nekog vremena vidiš da se zaboravi I ako si vijernik i vijernica, teško ti. A kaže, a kaže, upropaštavaš znanje, kada ga, kaže, diskutuješ s onim koji nisu, nisu Ulema, nisu znalci. I danas je to vrlo opasno. Pogledaj radiš, imali to utemeljenje, raspitaj se, upitaj. I hvala dragom gospodaru, pa ima dovoljno oni koji te mogu poučiti. Kaže Fadlala Ebu Musa, pa je ova Ebu Musa kazao, Azhab Resulullah s.a.v. Zar nisi, kaže, čuo kad je Hazreti Amar rekao Hazreti Omeru radijallahu anu. Poslao me Resulullah fi hađetin, dobavim neki posao daleko od Medine, jel? Ja fa pa ajnabtu falam ajdil ma kaže ka pa je junub za nochio ka je falam ajdil fatamaraktu fi sa'id a aksesiet cha de shteu radio amar amar je znao da tejemum zamjena za abdest i kad nemaš abdest onda potarišitoj to međutim on nije znao kako će za junubluk on smatra pravi na neki način analogiju između čega između abdesta i tejemuma između gusula i tejemuma i šta je kaže ovaj amar u radio, pa kaže onako kako se zna haivan u pijesku ili ili u prašini vrti vrti u krug kaže jama kaže legao i vrtio se naprijed nazad naprijed nazad i kaže kema doсловно kaže kema kema te te mer gudab onako kako se zna životinja devoj kaže prevrnuje se par puta u praš فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِنَّبِيِ pa sam spomenuo to vjerovijesniku sallallahu aleyhi wa sallam fa taal, pa je Boži Poslanik sallallahu aleyhi rekao inne ma kane, jakfīke an tasna hakeza kaže, dovoljno ti je bilo da učiniš ovako i Boži Poslanik torebe bi kefihi darbetan alal ard Boži Poslanik je od zemlju kaže, jednom samo ovako udario Onda je otresao ruke. Zašto? Da spadne ako ima neke prašine. Što što na sebe prašino staviti? Onako je to zamjena za... Nije to pravo čišćenje. Onda je Boži poslanik potrao zahreke feji bišimali, potrao ruku jednu i drugu. u I potrao je Boži poslanik, sallallahu alaihi vasallam. Tada ono što sam vam govorio, razgovarajte. Razgovarajte o stvarima i hvala dragom Bogu kada vidite sebe, kad nekad primijetite da razgovarate o stvarima od općeg interesa. Zahvalite gospodaru pa niste sebići. Ovaj odmah kaže Abdullah F.L.M. tera Omer, L.M. J.P. A.B. Amar, sjećaš se da, da nije baš kaže Omer, onaj da kaže bio uvjeren u ono što mi Amar govorio. Jer nije, nije ga vidio, jer nisu dvojica zajedno bili, on je to sam radio, vrtio se ono, onoj prašni. I to je doslovno, to da, šta je bilo? Međutim kaže fakale Abu Musa, "Elm tesma qaul Amar li Omer, inna Rasulullah sallallahu alejhi, da se ne čak Amar podsjetio Omera radijallahu anhu na taj na taj događaj. Posla Omeru sallallahu pa sam ja uradio ko što ko što sam vam malo prije opisao. Fa pa kaže podsjetio ga da je rekao, kaže, "F akhbarnahu fa qal", pa došao, sišao sam ja kod Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve i obavjestio ga ono što se deslo. I tada je Božji poslanik s.a.v. rekao Inne ma kane je kfikeha keda. Kaže, dovoljno ti, je, dovoljno ti je bilo da uradiš ovako. I onda je Božji poslanik Va wa meseha wadžhahu va wa kefehi vahide. Potrao je Božji poslanik s.a.v. svojemu barek, lice i svoje ruke jedan put. Ovaj, ovaj hadis je, ako se sjećate, već prethodio. Ranije smo njega spominjali. I na neki način nam govori da ljudi koji su bili uz Božijeg poslanika sallallahu alihi wasalam evo ako bismo mogli ove dvije poruke uzeti iz hadisa mislim da bi dobro bili prvo je razgovarali su i kada imaju temu i kada imaju čak različite mišljenja razgovarali su čak u hadisima Resulullaha sallallahu alihi wasalam i nekada me je strah koliko je umet danas upao u to nije dozvoljeno muslimanu ili muslimanki da svoga brata ili sestu da tri dana sa njim ili sa njom ne pričaju tri dana Imam jednog dobroga ahbaba, mudar je, da mo dragi dan, je svako dobro. Nedavno se oženio. Pitam ga ja, vidimo, ženio se s drugom, a znam, bio si vjeren. Sa jednom djevojkom, koju sam ranije vidio s tobom, kaže, nažalost, različite su nam se pute. Pitam ga ja, što? Što znači razgovor? Kad razgovaraš s insanom, onda vidiš kakak. Kaže, jedne prilike, kaže, meni ta moja vjerenca, bivša, kaže, posvađala sam se s babom, evo sedam dana već sa svojim babom ne pričam. Pa kaže, pa kakve te, ti veze imaš sa njenim babom? Interesuje me, kako će on sad to povijezati? Pa kaže, znam si moj hafizak, ona sa svojim rođenim babom sedam dana ne priča. Šta li će mužu, kaže, u životu da raje? I to je bio dovoljan razlog da Allah razdvoji i kako Boži poslanik, s.a.v. kaže, neće se voljeti dvije osobe, pa i Allah rastavi na dunjalku a da to nije zbog rijeha jednogodnijih dvoj. Prva stvar, razgovor. Raz, danas, kad imate, kada imate problem, ako smo vjernici i vjernice, onda moramo rješavati svoje probleme onako kako to vjernici rješavaju. I druga stvar, koja se vidi iz ovoga hadisa, je, vrlo je bitna. Nekada insan, to sam vam spominjao, mislim, prije četvr-pet, četvrtak subhanallah, Kada se hoće i našaliti, najteže je se našaliti na, na svoj račun. Hazreti Amar kaže, ja sam razmišljao kako, kaže, da uzmijem zamjenu za džunupsam. Kaže, kako da, da riješim taj problem i onda sam što uradio? Kaže, onda sam se valio u prašinu. I naravno da to i nama smiješno kada da naši. Ali on, ja će se našaliti vjernik i vjernic, nemoj se šaliti na tuđi račun. Nemoj povrijeti osjećaj drugog insanja. Nego, ako ćeš se već našal, našal se na svoj račun. Našal se na način na koji nećeš nikome, nikome povrijeti osjećaj. Pročitat ćemo brzo i ovaj pesljednji hadis i onda smo završili knjigu o temom. Nema posebnog naslova. Pročitat od Imrana ibn Husayna od jednog Azhaba sallallahu wasalam, prenosi, Resulullah sallallahu alaihi ve sellem se prenosi da Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ra'a ređulen mu vidio jednog čovjeka daleko od muslimana Lemi ju salli fil tom i nije obavio džemat nije klanjao u džematu sa muslimanima i to danas kada pogledaš činit se da sve naše kuće koda su daleko od gospodara ranije kada nema insana u džami odmah ljudi odu da vidje šta je sani. Danas kad dođe u džaviju kaže mašaljelovo stisla magla pa nimaš kut pa se došlo da klanjaš ja si u džematu. Obrnut. Vidi ga Resulat sallallahu alayhi wa sallam, on su obavili nije klanjao sa njim. Ja fulan, o ti, ma menake entusallifil tom. Šta te je spriječilo da klanjaš sa ljudima? I dvije stvari ovdje gledate. Prvo Resulat sallallahu alayhi wa sallam kaže njemu šta te je spriječilo. Hoću da znam tvoj razlog zašto nisi u džematu. Kao da Resulullah mene i tebe uči. Danas ima ljudi muslimana koji neće da klaniju sa muslimani. Bio sam u nekim džamijama, uđe čovjek u mihrab, skoči njih 10 izađu iz džamije, neće da klaniju za njih. A Resulullah, evo gledaj Božije poslanika, šta te je spriješilo da klanjaš sa ljudi I prvi problem za čovjeka će nastati u trenutku kada se odvoji od muslimana. Jer Boži poslanika je men šest, šezde, šezde finar. Onaj ko se odvoji od umeta, od džemata, neka zna da je samog sebe uvatrutirio. Držat se džemata. I još jedna stvar, Resulullah, odgajatelj. vidi čovjeka nije klanio, možda ima neki problem, možda se nešto desilo. Pita ga šta se desilo. Fatale, ja, Resulullah, rekao je Boži poslaniće, je savetni dženave, džudupluk me zadesio, nisam čistil. Vala, ma, nemam vode sada. Kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, a lejke bisaid, uzmu čistu zemnu, fe inahu jakfik, dovoljno ti je da uzmeš, dovoljno ti je tu. I gledajte pravoga učitelja uvijek, daje, daje, daje ljudima ono što im je nauhodno da riješi problema, ne, samo im, samo im daje nešto što će im povećati problem. Ja sam za kraj pripremio da, da vam par riječi kažemo ovome Imranu ibn Husaynu, Ashabu Rasulullaha sallallahu alayhi wa sallam, kojeg je Hazreti Omer radijallahu anhu poslao u Basru. Šta znači dobar učitelj, kaže Hazreti Hasan al-Basri, koji je družio se s ovim Imranom, Tako mi Allaha, vallahi ma kadime al-Basra te kajrum min. Te tako mi Allaha u grad al Basru nije bolja osoba od njega ušla. Takav je bio. Kažu, bio je kadija Basrije. Ali zanimljivo je ono što sam vam govorio malo prije o Ebu Horiri kad je vidio Resulullah, kad se sklonio, kaže džunup se. To nije obavezda, ali je osjećaj, ne želim pred Božijeg poslanika izaći u stanu i Kaže Hazreti Imran ibn Hosein, nakon što sam bejat dao, prisegu dao Božijem poslaniku, da ću biti Allahu Đalešanu odan, da ću biti poslaniku poslušan, da neću pripsivati Allahu druga, da neću ubijat svoje djeta, da neću činit zinaug, onaj bejat, prisega koja se davala poslaniku, Kaže, rukovu sam se sa Božijim poslanikom, salalahovist. Više nikada nisam svojom desnom rukom dotakao svoje stidno mjesto. Ispoštovanja što je dotakla jednu ruku Božijih poslanika, salalahovist. I nije čudno što ga zretio Amer šalje tamo. I nije čudno, kaže, bio je Kadija. I gledajte kakve su tada kad je bile. Kaže, sudio je među dvojicom ljudi, presudio je u korist jednoga na osnovu svjedog. Kaže, drugi je ustao. Kaže, Imrane, teško li tebi? Dao si njemu moje pravo. Kaže njemu Imran, kako sam do evo ima se Kaže, tako mi Allah ovaj svjedok laži, Koji je svjedočen. Kaže ovaj Imran, kaže Kadija. Tako mi Allah, ja se od sada udaljujem od ovog suđenja. I tebi nakljada iz mog imetka, ja ću tebi nadokljeda. Jer ja moram presud onako kako ovaj kaže. Ali to ne mijenja hirecki tretvan toga. Ja sam pogriješio. Takav je bio da su ga meleki čak salamili. Takav je Azhab bio. 52. godine je preselio i nije čudno. Vi znate da je Hazreti Omer pred preseljenje rekao ja lejta umma umer lem, lem telido omer Kaže da Bog da majka Omerova nije rodila Omer. Isto tako Hazreti Imran Ibn Husayn ima prelijepu rečenicu. I svako onaj ko, kako to kaže meni Ahba prije par dana kaže valja nama stati pred gospodara kaže ne ne ne mi već stojimo pred njim od nas i sada vidim. Pogledajte njegove rečence kaže Wadittu law anni turab tadhruni ar-riyah kaže ja pješčuk je da, da Bog do Allah dadni. kaže da sam pjesak da sam pijesak koji će kaže vjetar na sve strane raznijeti jer valja odgovara za ono što ti je Allah dao za ono što ti je povjeri. i tu hoću dvije stvari na kraju vam prineku što završim jedna stvar je pazite ljude koji vam je Allah povjerio u životu Nadimak Azret Pegamera sallallahu alaihi wasallam je el-Amin, povjerljivi. Mi moramo biti povjerljivi prema svemu onome što nam je gospodar dao. To su prvo ljudi koje nam je Allah dao. Otac i majka koji su direktni razlog što smo došli ovdje. Brat, sestra koji sa nama živi, tvoja moja mala, sutra bračni drug, tvoja djeca. Puno je, nedavno mi Ahbab dolazi, puno je problema među muslimanima i muslimankama, čak i u braku, moraš, nek ti naupad mi, el emin, ja sam povjerljivi, on je moje manet, ona je moje manet. Moramo čuvati jednu drugu. Ne smije vjerni i kolako pristupati, nikom je ko ti u životu došao. Zaboravi da ti je hanuma, pomsti da ti je sestra to, kako bi volio da nijen muž prema njoj. Pomsti da ti je majka to, kako bi volio da nijen muž prema, prema njoj. Isto tako. Zaboravi da ti je muž, znam da ti je brao. Kako bi volila da tvoja snaha prema tvom bratu? I mijenjaj se. Spominjao sam prilično davno, iza seba namaze čovjek jedan došao i kazao je, ja se razvodim. I kaže, njema ovaj alim, kaže, šta je bilo, kakav je problem? On počeje pričati, gdje pitanje, kaže, jel imaš problem, onaj, prevadla te hanuma? U kojoj, Bože, sačuvaj, ni ona je čestita vjernica, ne. Kaže, smatram da svaki drugi razlog ti nije dovoljno. Kaže, nakon deset godina je došao kod toga, ali reko rekao, hvala te. Ona, tvoja rečenca je za sabah namaza do dana današnjeg me pratla. Čuvati one dude koji nam je Allah povjeri. I druga stvar koju hoću samoma da podijelim i time ću završiti ako da, jeste lije, jedan lijep adet, jedan lijep obječaj koji su sestre uvele. Kaže, njih ima tri desetak i uvezale su se preko ovih društvenih mreža. Kaže, jednom heftično prouče, prouče kuran. I jedna od njih šalje pitani pita, kaže, jesu pogriješno, jel to novotarija, i subhanallah, čuvajte se ljudi koji su besposljani. Čuvajte se ljudi, Allaha vam čuvajte se. Hazreti Omer je znao prolaz spored ljudi, pita ga, šta ti radiš? I kad bi mu on rekao ništa, Hazreti Omer bi ga gurnuo i rekao bi Allah te ne nagradio zbog onoga što činiš kada bi ne išao prema čovjeku i pitao ga šta ti radiš pa on rekao ne znam radim svoj posao al vodim brigu je tima ne znam održavam džamiju ja poučavam ne bilo šta od općeg dobra <laughs> hazreti Omer bi ga potapšao po ramen rekao Allah ti svako dobro dao Allah te nagradio za ovaj umerz za ovu zajet Danas imate ljude koji sjede za računarima sjede prodaju uzjale i samo hoće da da oni sude o ljudskim postupcima i kaže neki su nam rekli kako ćete vas 30 vi se to hatma ovo ono Hadis je Božeg poslanika. Bileži ga imam Ahmed od istog ovoga sahaba, Imrana ibn Husajna, da su oni Hasan al Basri išli u ulicama Basri. I kaže, ne su pored kako je učio lijepo Kur'an. Međutim, tražio od ljudi sadaku. Sijedi i uči Kur'an i ljudi mu sadaku. Kaže Imran ibn Husajn, hazreti Hasan al Basriju, kaže, Hasan, zaista sam ja čuo Resulullah s.a.v. da kaži, Učite Kur'an, učite Kur'an i molite Allah. Kur'an, plučiš, hajdu pa zamoliš gospodara da ti dadne, da te počasti, da ti otvori vrata, da dadne uspjehe na ispitima, da dadne da se zaposliš, da dadne hajrli bravo. Kaže, učite Kur'an i molite Allah. Jer će doći vrijeme kada će ljudi, kaže, učiti Kur'an i moliti ljude. Ima li šta ljepše, to njihova adet lijev? Ali u skladu sa hadisom Rasulullah s.a. učite Kur'an i molite Allah. I što je najljepše, kada završiš sa hatmom, kada završiš do, kada završiš hatmu, doba koju uputiš nakon što si čitao Kur'an, pručio, kaže ulemane odbijas. To je jedno od mjesta kada treba posebno, posebno uči dobu. I zato vas molim, šta to dobra da imate, hvala Allah podijelite to sa ljudima koji vam mogu reći. Meni ovaj hadis, nimalo mi ovo je planirano bilo, od ranije do ovaj hadis čitam. A ovaj email je prije 2 dana došao. Zanimljivo je da Allah dao da to pitanje dolazi, a hadis koji mi danas čitam i biografija As-Hava, koji smo mi danas imali, je upravo biografija onoga As-Hava koji je prenio hadis. Učite Kur'an i molite Allah. Prouči svako jutro, ima jedan od naših profesora starih na fakultetu islamskih nauka, nekad najižem ne autom, pa vidim on pješak ide. Nekada nastojim da ga zaobiđem, da, da ga ne pokupim autom, jer znam da mu je krivo. Zašto? Allah, dragi, zna 20-30 godina, koliko je na fakultetu islamskih nauka, svako jutro od svoje kuće do posla, to je otprilike negdje 15 minuta, a pješke pruči suruje asi. Svako jutro, znam sad 20-30 godina, čovjek tom stazom vidi. Kad vidim da je lijepo vrijeme, ja malo stanem, zaobiđem, odijem drugim putem, samo da ga ne prekinem, jer ću on... Morat počet pričat samom mnom pa me pitat pa šta. Ali on hoće da, kad prođe ti putem, alhamdulillah, 15-ak tih minuta polako pručio je Asin i zamolio gospodara da mu dadne ono što je dobro za njega. Draga braćo i sestre, imajte to u vid. Učite Kur'an i molite Allah, jer će doći vrijeme, i mi to vrijeme nažalost živim, da će ljudi učiti Kur'an i molit od ljudi. Ja molim gospodara da nas u tome pomogni, da učimo Kur'an i da od njega molim. Ebu billahi na shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kathaba wa salatu ala sayidina al mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa waf. Gospodar naš, počastina sa neboj nas ponisti. Gospodar, našo prostanam grije neboj nas kazni. Gospodar najvecim temo molimo počastina sa džennetom svakim djelom koje približava džennet. Gospodar, sačuvaj nas vatre i svakoga dijela koja vatre približava. Gospodar, neka nam najdražiji dan bude dan kada ćemo se sa Tobom susresti. Gospodar, počastne nas da na susret s Tobom. Gospodar, zaštiti naša srca od nemara. Molimo Te najvećim imenom Tvojim počastne nas svakim dobrom na oba svijeta. Najvećim Te imenom molimo, Gospodar, svako dobro koje od Tebe je molio Tvoj miljenik Muhammed. Gospodar, zaštiti nas od svakoga zla od kojeg je kod tebe zaštu tražio tvoj minennik Mohamed. Gospodar, neka se naša srca tebe sjećaju. Gospodar, neka naši jezici tebe spominju. Gospodar, počasti naše ruke i naše jezike da za dobro bit ljudi radi. Gospodar, najvećim ti imenom molimo da ne budemo besposleni na ovome svijetu. Smiluj se nama i roditeljima našima, smiluj se prisutnim i odsudnim, svoje braći i sestrama i smiluj se umetu Muhameda na svakome mjestu. Molimo te, gospodaru, zaštiti našu braću i sestre u Siriji, pomozi im u njihovoj borbi i začuvaj od svakoga zla. Gospodaru, pomozi umetu Muhameda na svakome mjestu. Gospodaru, obskrbi umet Muhameda na svakome mjestu. Onako kako smo te molili dok smo mi bili u Belaju, molimo te, gospodaru, da se smiluješ našoj braći i sestrama u Belaju. Subhana, rabike, rabile, izet, jama, ya ya